Jamen, jeg kan altså bedst i duften af Harpix, for det har jeg før. Forstår du det? Så oprændt dagen. EM skal begynde. Vi glæder os fuldstændig vildt. Det her afsnit det her, det er sponsoreret af Hummel, og fordi det er det, så har vi altså lavet en aftale med Hummel om, at man som lytter af duften af kan få hele 20% rabat inde på Hummel.dk. Man bruger bare koden Duften 20 store bogstaver d u og så 20. Tilbud her, det gælder dog ikke i forvejen nedsatte varer. Til gengæld så kører det helt frem til den 20. januar. Se, inden at afsnittet går i gang, der skal jeg lige have en lille snak med Henrik Mølgaard, der også er sponsoreret af Hummel, om en håndboldsko, der hedder Algis GG12, som Mølgaard han altså også spiller i. Så det jeg hører vi lige først, så kommer afsnittet bagefter. Jamen, velkommen til Duften af Harbix, og øh, Henrik Mølgaard velkommen til dig. Tusind tak. Det er dejligt at være tilbage. Ja, men det er skønt at have dig tilbage, og du er med, fordi vi faktisk skal snakke lidt øh, om en hummelsko, som du blandt andet spiller i. Øh, og lige fortælle lidt om den, men inden at vi skal det, så, så kunne jeg godt tænke mig at høre. Øh, I går der så jeg en øh, video fra en øh, DM-finale 2010, hvor øh, I spiller tredje finalkamp mod Kolding med Aalborg, altså din første sæson i Aalborg. Den ender i straffekastkonkurrence, den kamp. Og øh, du er en af dem, der skal skyde Kan du ikke lige prøve at, at tage os tilbage Og lige fortælle om, hvordan det egentlig var, det var Med den kamp og dit straffe osv Åh, oh, der er jo mange lag i, øh, i den historie <laughs> øh, Jeg har jo skiftet øh, fra Kolding til Aalborg Og, øh, og står jo så mod, øh, mod, mod min gamle klub i, øh, i finalen Og øh, har faktisk spillet øh, Jeg har spillet en rigtig, rigtig fin finaleserie Øh, og, og der var hele det her bøvl med øh, Brug Spillerbær, der fik karantæne, øh, og vi spillede for første gang i Isarenaen. Øh, og tredje, tredje finale i Aalborg øh, er jo flyttet ind i Isarenaen, og det er på øh, sig, øh, Aalborgs øh, juleaften, karnevalsdagen. Øh, <laughs> øh, så folk er jo bimlende fulde derinde og er udklædt. Øh, og, det, og det hele, det, det går jo selvfølgelig sådan, at, øh, at i sidste sekunder af ordinære tid, der scorer Christian Schelling sit, øh, hvad jeg mener er, øh, 14. mål, øh, og, og sender det ud i strafkastkonkurrence. Øh, og så øh, at vi, vi er vi jo selvfølgelig klar over, at det, det er jo en mulighed, at vi ender i, i strafkast, så rækkefølgen er jo ligesom legnet op på forhånd. Folk har sagt ja til at, til at deltage. Øh, og jeg har jo så fået det glovært i, øh, det glovært i øh, femte kast, øh, hvor man jo står ved står skæbnen øh, og, øh, og misser. Øh, det gode ved historien, det er jo selvfølgelig, at øh, Matteo Geralda, den, øh, den gamle veteran fra Kolding, han, øh, han misser sit første kast. Ja, ja. Så, så jeg sige, mit, mit kast øh, var jo selvfølgelig for at, øh, at få... Øh, Guldet og prinsessen og det halve kongerige. Men, men vi får trods alt en chance til. Uh, Janne Gren redder Kasper Søndergaard i, uh, i, uh, i det næste. Og så, og så scorer Schelling... Hvad jeg er ret sikker på, er mål nummer 16 i, øh, i DM-finalen. Du står der og har det sidste afgørende. Det er Ole Erevig, der er på, på øh, kassen. Og øh, nu så jeg det jo i går, så jeg, jeg kan huske det meget tydeligt. Kan du også selv huske det? Fordi den er jo tæt på. Ja, yeah, i håndboldtermer er den ikke så tæt på. Den tager jo oversiden Nej, af Nej, okay. Øh, men, men, men jeg er jo ked af det, fordi jeg egentlig har læst, at, øh, at Ole er sikker på, at jeg vil skyde i bunden af målet, fordi at, øh, det selvfølgelig er med maksimal pres på. Mm. Øh, og der er, han jo, der er han jo klog, den gamle rev. Øh, og der troede jeg så, jeg havde, havde luret ham, men, men jeg får jo flippet den på overlæggeren. Øh, ja, han tænker i hvert fald armene, ikke? Så du har ja. masser af plads til at skyde lige hen over skulderen på ham. Men... Ja, og, og et skud jeg egentlig var, var ret glad for, den gang jeg kastede mange straffekast. Men, ja, øh, ja. men det kunne godt være, at der var lidt... Øh ej, jeg kan da huske, der var der lidt bævende knæ og lidt, <laughs> øh, lidt, lidt rysten på vej derop. Æ, alvoren, den var der trods alt øh, var der gået op for mig, selvom at, øh, det på sin vis var et, øh, en smule gratis. Øh, fordi jeg selvfølgelig ikke blev den store skurk. Det var godt, at vi havde Schelling til at, til at redde mig. løsningen blev så måske også det større. Det er i hvert fald meget tydeligt på billederne, at man er i tredje kamp og har været ude i straffe. Og så, øh, da Schelling så scorer sit, hvad du tror er 16-mål, der går jo helt amok. Ja, ja, men, og det er jo det er klubbens første mesterskab, og, og der var legnet op til det, og det var, det var fantastisk. Og så slog Kolding, som jo på det tidspunkt var uden tvivl, den helt store mastodont. Ja, lige præcis. Øhm, vi skal også lige have et par lynhistorier fra dig, men, men øh, vi er jo sådan set også for at snakke lidt om de sko, du spiller i til dagligt, som er et par sko og øh, jeg kan, kalder dem Algis. Jeg ved ikke, hvad du øh, kalder dem. Det, øh, jamen, det gør jeg faktisk også. Og det er, det er måske i mangel af, af større forståelse for, øh, for vores forhistorie øh, kan jeg forstå. Men, øh, men de hedder også Algis hjemme hos mig. Ja, ja, præcis. Og det er a l -G -I, og så er det et sæt, Og så hedder de sådan set også GG12, og, og det kommer jeg lige tilbage til, hvorfor de gør det. Algis... Det er, øh, det, det, er noget nordisk, det er noget nordiske mytologi, øh, nogle, noget, noget fra runealfabetet, som, som betyder noget som kraft og øh, styrke og sådan nogle ting. Så det er derfor, Hummel har valgt at kalde dem det. Og så hedder de det her GG12, som faktisk er Global Goal, altså verdensmål nummer 12, som er bæredygtighed. Og det er egentlig fordi øh, næsten alt på skoen er faktisk lavet af genbrugsmaterialer. Det er et nyt koncept, som Hummel kører, kører med på den her sko her. Og noget, jeg, jeg, jeg synes er ret vildt, det er det her med, at når man normalt laver sko, så bruger man, øh, så bruger man olie og kul til at lave skoene med. Men her der bruger man simpelthen rapsolie til at lave det materiale, som sidder i skoen. Det synes jeg er vildt. Altså fascinerende, at man kan det. Og det er fantastisk at have grebet have den øh, ja, stemning i, i samfundet, at øh, vi er nødt til at kigge mere på, på genbrug og hvordan vi... Øh, og hvordan vi alle sammen forbruger og, øh, og, og flytte den tankegang over i high performance det synes jeg jo er det synes jeg både er fantastisk at, at være en del af, af den familie men, øh, men det er skide godt set øh, og rent faktisk at levere et topprodukt som, øh, som samtidig også er, er bedre for vores jord ja og ikke, ikke nok med det bæredygtigt så er det også genbrug ikke? altså mange af de ting som der bliver brugt i skoen er sådan set øh, genbrugt øh, så øh, ja super initiativ for Hummel der Lad os lige høre, Mølgaard. Hvordan er den øh, at spille i? Når du ligesom trækker i den, hvad er det så for styrker, du synes, den har? Øh, til øh, min øh, spillestil, øh, der synes jeg, at den er absolut fantastisk. Øh, der er super Jeg fedt. Jeg er, øh, jeg er øh, og det kan lyde åndssvagt, men jeg kan godt lide ideen om at være tæt på gulvet. Mm. Øh, jeg spiller ikke specielt hurtigt, og, øh, og nogen vil måske påstå, at jeg aldrig har gjort det. Øh, og, øh, og det har jeg egentlig også måske altid været, selv været smertelig bevidst om. Øh, så, så der er nogen, der har en idé om, at øh, hvide sokker og hvide sko, det gør dem men, øh, men jeg har en eller anden idé om, at øh, det her med at komme en lille smule tættere på gulvet, øh, og måske egentlig spille i en, øh, en sko, som, øh, som ikke nødvendigvis er... Øh, Øh, best til min, øh, yeah, til min øh, position eller vægtklasse øh, mm -hmm. det, det gør mig rent faktisk øh, hurtigere og på den måde bedre øh, Og noget af det, det ligger måske en lille smule i sindet Men, øh, men den her den er i hvert fald både øh, stærk nok til, øh, til min kropsbygning men, øh, men har også det her med at den er en lille smule lavere Så jeg egentlig, øh, egentlig føler at jeg bevæger mig en lille smule hurtigere Altså du, du synes simpelthen at du bliver hurtigere på fødderne? Det er noget, jeg bilder mig selv ind, og, øh, <laughs> og, og nogle gange skal der ikke, skal der ikke mere til. Jamen nu sidder jeg faktisk og bliver nysgerrig på noget andet, for jeg kan se, at du har øh, lidt, øh, lidt farve på dine øh, tomfinger. Ja, det er simpelthen. Øh, vi er jo sådan slut december, men øh, drillenissen <laughs> har været forbi, og det her, det her det er fra tidlig december. Okay, okay. <laughs> det, var, det var et ordentligt lag, som, som drillenissen var ude med. Det er ikke, øh, ikke helt i dag endnu. Det er faktisk meget, altså det simpelthen et, et, et, et, et, et, et, et orange, er det orange nejlagt, den, den kører med nissen der? Ja, den, det er sådan en, uh, den er ikke rigtig rød i hvert fald, den har sådan et, et, et godt orange skær, som ja. ikke er sådan super hjulet. det er faktisk meget godt lige at få det tips, fordi nissen har også været på besøg rigtig meget herhjemme, men, men sådan, når man kommer hen i december, der, så uh, begynder man at løbe lidt tør for idéer efterhånden. Ikke? Og, og uh, drill, nissen har også været mindre kreativ i år, kan jeg lige sige. <laughs> Om børnene er også blevet større. Ja. ja, men øh, det, det, er bære, det er både bæredygtigt og genbrugt, ligesom, øh, ligesom hummelskoen der Jeg skal lige høre, øh, for lige at vende skoen til, til sidst nu her, inden vi går i gang med udsendelsen øh, Hvordan tænker du, øh, nu siger du, at den er måske også rigtig fin til folk, der er måske lidt, lidt mere hurtige på fødderne øh, at, Var det rigtig hørt? Ja, uden tvivl. Uden tvivl. Jeg synes, det er en sind sindssygt allersidig sko. Den er sådan inddelt i, i tre lag, kan man sige. En øverdel, og så en skumdel og så en, en sål. Øh, hvordan, hvordan synes du, solen sålen performer i forhold til at stå fast? Det er jo lidt forskelligt, hvor meget man har lyst til at stå fast. Altså man har lyst til, at den skal være en lille smule glad i det. Det er måske særligt, hvis man er målmand. Øh, eller man skal stå meget fast. Eller hvordan, der hvordan synes du, at den øh, fungerer, øh, algiskoen, der for dig? Ej, men som, øh, som bagspiller og som, øh, som forsvarsspiller, så synes jeg, at den har, øh, der har den det helt rigtige, ja, øh, yeah, øh, sit grip i, øh, i banen. Øh, der er ikke nogen af der, øh, der ønsker, at den har for meget, sådan at øh, man risikerer ankler og og knæ, men, øh, men jeg tror, at vi har også alle sammen prøvet det her med at komme ind i en hal, som er en lille smule beskidt, og den der fornemmelse af sådan at skøjte rundt, og, øh, og, og være en lille smule usikker på benene. Øh, ja, ja. Der er den egentlig, der er den fuldstændig, som den skal være, øh, og det har jo Hummels Modeller heldigvis været i, i mange år. Der har ikke været problemer med, øh, med at man får skader på, øh, på den led. Jeg synes til gengæld, at, øh, at den her øh, der har de virkelig der har de virkelig flyttet sig. Og det, ja. det er simpelthen en fornøjelse at komme i, Kom i den nye model. Øh, for et par år siden begyndte de jo sådan at, og egentlig at, at starte helt forfra. Øh, og der, der har været et par rigtig, rigtig fine forsøg, og de har flyttet sig langt. Men, øh, men der har også været sådan et par af modellerne, hvor, øh, som man skulle skiftes for hurtigt, synes jeg. Øh, ja, okay. Som har været en fornøjelse at komme i med det samme, men, øh, men som måske også er blevet en lille smule sådan udtrådte. Øh, mm. Og det... Ja, det ved jeg godt. Det er, det er måske ikke et problem for, for den almindelige øh, motionist, øh, men, øh, men for os, som bruger så mange timer i skoene, øh, og mm. skal også kommer med den vægt og, og kraft, som vi gør, øh, så går der alligevel mange, mange sko på en sæson lige pludselig. Og, øh, ja. og der er det noget helt andet med den her. Den er, den er anderledes øh, fast samtidig med, at, øh, at den har virkelig en fantastisk komfort. Fedt. Altså, jeg tænker faktisk, vi at vi skal jo snakke sammen igen øh, i, i et andet afsnit. Øh, og der kan vi lige gå ind i nogle af de her lag i skolen, som du også selv nævner her, som, er blevet, øh, som er måske er blevet endnu bedre med tiden og, og snakke lidt om, hvad det er, de gør. Fordi nu skal vi i gang med afsnittet. Mølgaard, tak for historierne, og øh, vi snakkes bare ved. Det var så lidt. Så er det altså blevet Mikkel Hansens tur. Det skal lige siges, at øh, forbindelsen ned til Frankrig, den var en lille smule sløj, så der kan godt være lidt knas på hans linje, men det skal nok gå det hele. Rigtig god nytte lyst. Godt, Niklas. Og Mikkel, kan jeg sige. Så er det blevet tid til duften af igen, igen. Og øh, med en længe ventet herre i Mikkel Hansen. Velkommen til, Mikkel. Mange tak. Tak fordi jeg må være. Og det er jo... Øh, Jamen, det er fremragende, det er jo sådan på ægte coronavis, det her. Det foregår i Aarhus, det foregår i Kiel, og det foregår ikke mindst i Paris. Så vi er spredt rundt i hele Europa, men kan alligevel mødes og snakke, og det er fantastisk. Og Mikkel, jeg kan ikke lade være med at se din fantastiske baggrund, som du sidder oppe af der. Bare for at beskrive det for lytterne, så er det jo hvidt med nogle røde, Øh, streger, som nærmest ligner sådan nogle veje, der laver et forløb, så er der en lille blå prik og en lidt større rød prik. Og det er faktisk nogle veje, for jeg kan se, at nu er der også en lille gule bil og sådan noget. Kan du ikke lige fortælle, hvad det er, du har siddende der på væggen bag dig, Mikkel? Jo, det er jo nok... Øh, det er nok mit favorit kunstværk herhjemme, faktisk. Det er en kunstner, der hedder... Øh, jeg ved, han hedder Anders Brinkt. Øh, som har malet der og som han kalder bilferie som skulle repræsentere lidt hans egne hvad skal man sige bilferie han var på som barn rundt omkring øh, i Sydeuropa og på en eller anden måde jamen øh, så er der en rimelig fin reference til det i forhold til mig selv i hvert fald Der er jeg selv sammen med min familie jeg har været på masser af bilferie til Italien og så, videre, så <coughs> der er en eller anden form for Ja, yeah, yeah, der er en eller anden ting, der tager mig tilbage til min barndom og de der lange, lange øh, rejser ned til Italien i en bil uden Aircom og jeg ved ikke hvad, uden GPS og ja, ja, det der, hvor vi havde været vores CD og alle de der ting, så der er en eller anden form for nostalgi hver gang jeg kigger på, på det værk i hvert fald så det er klart, at det har fået en plads i stuen velfortjent, synes jeg og hvordan, hvordan, nu vi er ved at snakke kunst her og sådan noget, hvordan er, har du egentlig fundet vej ind til, øh, til kunstverdenen? Hvordan er din interesse opstået for kunsten? Oh, det er altid svært at sige, men jeg tror, øh, måske har der altid været en interesse, men det er klart, at, at øh, økonomi har nok også været øh, en faktor. Det er lige pludselig, så havde en økonomi, der gjorde, at det er ikke kun at stå og kigge og, og nyde de forskellige værker til de forskellige finansieringer og, og, og forskellige ting. Og nu, nu kunne man lige pludselig købe noget med hjem. Og det ændrede i hvert fald meget for mig og gjorde mig væsentligt mere interesseret i, i kunstverdenen. At nu kunne jeg selv øh, købe noget med hjem og på en eller anden måde vise, hvem jeg er som person. Nu sagde jeg før, at det, det, i baggrunden her det, det er primært rødt og hvidt. Du har en sådan grøn, limegrøn guldi sofa og så sidder du med en eller i hvert fald puder og så har du en, en orange t-shirt på eller en orange sweatshirt på i dag. Er, er det farverne i malerierne, der tiltrækker dig, eller er det mere historierne bag, som du kan spejle dig i, som du selv nævner med, det, med, med bilferien i, i det bag dig? Jamen, det er lidt, jeg tror, det er lidt sådan forskelligt. Jeg vil sige, nu, vil jeg, nu vil jeg lige være sød og sige, at det er en gul sofa. Det er ikke en lime Det er bare en helt almindelig ja, okay, gul sofa. Det... Bare lige. <laughs> altså, der er i hvert fald mere farver på drengen hos dig, end der er hos mig og Niklas lige nu. Ikke? Sådan, sådan kan vi godt... Øh... Ja, øh... <laughs> Niklas sidder der i den helt, helt god. Øh... Øh... Jamen jeg tror, der er lidt mange sådan forskellige ting. Nogle gange, er der jo, nogle gange er det jo rigtig fint, at der er en historie til værket osv., og så videre. andre gange synes jeg også, det er helt sikkert at det kan noget, at der er noget, noget mystik over det hele, og man ikke kender øh, til alle kunstnere om tanker og så videre, og ligesom, øh, opfordrer en til at tænke en lille smule selv og danne sin egen indtryk øh sådan man ikke altid får fortalt historien, sådan som man ikke altid øh, behøver at kunne forstå værket 100%. Jeg synes, det er super interessant nogle gange, at øh, jamen, øh, gang nummer 100, du kigger på værket, har du stadig ikke forstået det, og du, du bliver ved med at se nye ting i det. Uh, mm. Det har jeg altid synes var ret interessant. Så, så både over nogle gange øh, giver det selvfølgelig mening, og der kan man se det fra start af, hvad, hvad det mere eller mindre handler om, og og begynder man at lave noget research, eller, eller får man øh, noget info omkring kunstneren og, og kunstnerens tankegang øh, i perioden, hvor værkerne bliver lavet, jamen, det kan helt sikkert også give noget værdi, men nogle gange kan det også trække lidt fra. Tager du så på en udstilling nogle gange og køber noget med det samme? Eller går der altid et stykke tid fra, at du ser det første gang, til du så også vælger at investere i det? Øh, over. Det, er, det er lidt af, af værd. Altså, nogle gange synes jeg, at man skal gå med sin mavefængsel. Øh, I hvert fald de ting, jeg har købt, har været til mig selv herhjemme. Jeg køber aldrig for, at, hvad skal man sige, de sitter bare at tjene penge. For mig handler det om, at det er noget, jeg skal kunne have hængende hjemme. Det er noget, jeg gerne vil se på. formand. altså man købte noget, man, man måske er mindre glad for at skal hængende på grund af, at det ikke var verdens bedste investering. Det er måske ikke den fedeste oplevelse. Uh, som håber jeg, at... Uh, man håber selvfølgelig aldrig, man køber katten i sækken. Uh, Skal til at sige, men... Uh, men, uh, <laughs> men jeg tror, det er meget med mavefornemmelse at gøre altid. Uh, så kan det vokse på en eller anden Din mavefornemmelse... Nu er du Nå. jo ikke alene. Uh, nej, har du også uh, været ude og investere i noget, som uh, ikke, som meget hurtigt kom ned af væggen igen? Nej, ikke nu. Ikke nu. Men øh, altså, jeg tror, vi... I har samme smag. Der har vi nogenlunde... Ja, mere eller mindre. Det er klart, at, at efter først og fremmest, at det blev kæreste og kone nu, og med børn og så videre, så er det klart, så det er en proces, hvor man ikke bare køber ting helt alene. Så skulle det gerne fungere på aspekt 2. Men der er jo nogle gange, hvor man ryger hurtigt, og så må man gå med sin mavefornemmelse. Så oftest, så synes jeg, at vi har nogenlunde samme idé om, hvad vi synes, der er fedt og hvad vi synes, der er mindre fedt. Ja. Og øh, man, man snakker jo tit om, øh, om Aalborg som øh, Nordens Paris, men du er jo sådan set i det rigtige Paris, ikke? Og, og bor ligesom der, og der er øh, det ene museum efter det andet, og Louvre og så videre. der er også rigtig meget øh, ældre kunst. Er, er du mest til, øh, til noget mere moderne? Har du en særlig tid, hvor det skal være lavet i? Eller kan du også, øh, har du også et maleri fra, fra 1700-tallet? Eller hvor du ligesom henne? Altså, så skulle jeg nok have spillet noget andet end håndbold, tror jeg, uh, hvis, hvis det skulle være yeah, okay, muligt at, at hive værker for Louvre hjem. Uh, yeah. Men nej, det er jo det interessante ved kunsten, at, at der er nogle af at man kan dyrke på museumsplan i forhold til at besøge noget som Louvre, men også uh, måske nogle andre uh, museer her i byen, uh, som jeg selvfølgelig har gjort rigtig meget brug af uh, i alt den tid, jeg har været her i Paris omvendt kan man sige, at det er nok lidt lettere at købe en lidt mere moderne øh, form for samtidskunst og osv., da, da prisen selvfølgelig er lidt mere tilkom i, i forhold til, nu øh, nævnte du noget fra 1700-tallet. Øh, det kunne, det, det ja, ja. kunne være så meget andet, ikke? Men, men måske nogle af de, de, de ældre etablerede navner, jamen, så er det måske lidt lettere at prøve at købe noget samtidskunst, som, som selvfølgelig har en anden pris. Mm. Men nu tænker jeg også på sådan det æstetiske udtryk i, i kunsten, om, om det tiltaler dig et, et billede af Mona Lisa for eksempel, eller den, den øh, romantikken, altså den, den stil, man malede i før i tiden, for eksempel i forhold til, øh, hvordan man maler nu til dags. Øh, om der er nogle, nogle ting i det, som du synes øh, kan virke tillokkende, eller om du egentlig mest er til noget mere moderne? Jeg tror, jeg er åben for det hele. Hvis det fungerer, og det fungerer sammen men hjem, så tror jeg, økonomien, der er klart, at hive Mona Lisa hjem, det vil være småt hjørne, tænker jeg. Men udover det burde man egentlig også finde sig om at se det værk, der er over på den anden side, som er helt fantastisk, nu når du nævner det. Jeg er altid undret over, at folk stopper op og kigger på Mona Lisa. En anden gang, så burde man gøre sig den tjeneste der vende sig om, og se det fantastiske værk, der er, øh, på den anden vej. Så husk at øh, ja, kigge den anden vej. Note det. det. til dig selv. Note til dig selv. Kender I den der plakat? Øh, har I set Fargo? Har I set den tv serie der hedder Fargo? Yes. Maybe you're, uh, maybe you're right and they're wrong. Der var også sådan en, en plakat med en masse fisk, der alle sammen peger den samme vej. Og jeg kan ikke huske, om de er gule. Og så er der en rød fisk, der kigger den anden vej. Den er faktisk, øh, den er faktisk meget fin, den plakat der. Så det er noteret, Mikkel. Øh, Niklas, nu skal du lave den her gode, gamle præsentation, ikke? Jeg prøver. Øh, ja. Jeg har jo forberedt mig ligesom øh, til alle mine jubilæumstater, øh, og skal nu øh, præsentere dig som person. Øh, ja, du er jo øh, lige blevet 35. Nej, du er lige blevet 34. Jeg bliver 33. Du løber mig ældre, med. Er det fordi, du synes, jeg ser det gammel ud? Eller? Nej, det var mere fordi, jeg troede, jeg selv var 33. Jeg vidste bare, at du var to år ældre end mig nu. Indtil for søndag. Så er du vokset op i... Så bliver jeg bliver ikke skrevet for din fødselsdag nu. Det kan jeg lave dig. Nej, det er okay. Det overlever jeg nok også. Er du vokset op i Helsingør? og fået din handbold-opvækst øh, øh, i Helsingørhallen, øh, hvor vi så også havde vores øh, ja, opstart inden OL. Øh, fantastisk halv, øh, hvor turen så gik til Virum, så vidt jeg er orienteret, øh, inden det gik øh, mod øh, Efterskole og ORE og GOG. Øh, og så, øh, ja, så spillede vi heldigvis sammen et par år der, inden... Øh, inden du blev købt eller solgt øh, til Barcelona. Og ja, så har du egentlig bare været på, på store adresser lige siden. Øh, jeg ved ikke, om du vil kalde Gud med en stor adresse, men øh, oh, det, det er det fantastisk klub. Det er ikke den øh, største adresse i, øh, i, i håndboldverdenen, men det er nok øh, en af de... Øh, øh, Ja, hvad skal man sige, øh, fedeste klubber, øh, når man er i hvert fald ung spiller. Øh, ja, så, så røg du videre fra, fra Barca til AG, og videre fra AG til Paris. Og så har du lige en halv sæson tilbage, inden det går mod Danmark igen. Øh, så har du en kone nu, og to børn. Øh, så du er nok også ved at blive lidt gråhåret. <laughs> øhm, det får man først på, på barn nummer to Det ved alle Jamen Det er ligesom Toffe, at han siger, at man mister håret i barn nummer to Men det, det kan jeg ikke helt øh, Det håber jeg ikke helt <laughs> nej. Er der kommet stænk i det, eller hvad? Nej, nej, ikke endnu heldigvis Eller Nå, okay. i hvert fald ikke hver jeg selv jeg, heller ikke, jeg, ikke, så... jeg tror heller ikke, at Hans Lindberg han har lavet den der helikoptervideo For øh, dig Nej, og det kommer han heller ikke til. Det, øh, det bliver jeg nødt til at... <laughs> Det jeg ved ikke, hvad helikoptervideoen øh, er. Ja, Hans Lindberg han havde en, en periode, hvor han øh, modede så ufattelig meget med at tage en video, og så lave sådan en helikopterlyd. Ja. Og så film rundt i rummet, indtil han kom hen til helikopterpladsen. No. Som, som så var tofts. <laughs> den skaldede den ise, han kunne lande på, ja. okay. <laughs> ja, han, han mente, at, at det var meget slemt, så jeg tror stadig, jeg ved ikke, om Toft, han har indset, at, at det måske er tiden til at acceptere. Han kæmper en lang, lang sej kamp, men jeg ved ikke helt, hvem der vinder den, om det er ham, eller om det er, er håret eller mangel på samme der vinder. Men, øh... Vi Nej, men så har du jo interesseret dig utrolig meget for kunst, som vi lige har været inde over. Øh, gået ind i noget fitness i Performance Lab, og øh, noget restaurantbranchen i, med cadeau. Øh, så ved jeg ikke lige, om jeg kan grave mere op i, i investment. delen øh, jo, så har du selvfølgelig make mod øh, Så vi skal så du kan lige klippe det ud med toft, nogle gange ja, så bliver man nødt til at sige Nogle gange bliver man nødt til at sige ja, ja, Det er <laughs> altså. Men Der er også forskel på kærlig, kærlig drilleri Og mobbning Mobbning det er defineret ved at det ja, foregår ja. Gentagende gange over en længere periode Og nu har vi sagt det og nu siger vi det ikke mere <laughs> så, så må Hans Lindberg <laughs> Så om resten kan man sige ja. Så tror jeg faktisk ikke jeg har mere på min øh, seddel, som jeg har forberedt Nej, men jeg synes også, det var... Jo, så er der jo et hav titler. Jamen, dem gider jeg nærmest ikke gå igennem. Er <laughs> ja, Niklas har også flere, så det er jo lige gyldig. Nej, det. det tror jeg ikke, jeg har. en af de I hvert fald med klubpholder, den er vægtigste. Ja. Så jeg har heldigvis været med til, til mange af dem, som ikke også har med landsholdet. Så det, det er jeg glad for. Men det er Champions League, I snakker om på klubsiden. Ja, det kan vi vel ikke løbe fra. Og det mangler du i din bog, Mikkel? Ja, Niklas, det er jo sjovt. Han kan ikke huske, at jeg prøvede at lægge lidt pres på ham, men uh, inden, inden de skynder varme op. <laughs> øh, prøvede lidt, øh, jeg ved heller ikke om det er helt ordentligt, men øh, det han er sådan en stor og god kamp, skulle vi nok vinde. Og det, var, det var sådan, jeg ved ikke, om han var altid fokuseret, eller om han bare var lidt forvirret. <laughs> ja, ja, så gik, han, så gik han ud, og så står han selvfølgelig godt, og ja, resten her, der kender vi alle sammen historien. ja. Ja, ja. Det er fint at bære lidt af og øh, også være lidt misundelig. Øh, hvis vi lige går tilbage til, øh, til det her med at støde ind i, i nogle af de her øh, store klubber eller sådan øh, øh, fede ting undervejs, Mikkel, så kommer du fra gok. Du kommer fra Gudme, som Niklas også siger. Det er måske ikke en af de store klubber sådan på, på landkortet og på verdensplan, hvis man kigger sådan rent bymæssigt og så videre, så er det jo ikke en stor by... Øh, og så havner du i Barcelona. Hvordan er det at komme derned? Hvor gammel er du egentlig, da du kommer ned? Jeg er 20 år gammel. Ja. Øh... Oh, det var jo et stort, stort skridt, det var der Og så om. Øh... Også, øh... Hvis man hvis man tager sådan øh, udgangspunkt i, i det skifte, kontra det skifte, jeg så har senere i min karriere til Paris, mm. så var der en verden til forskel, ikke? Jeg var en ung spiller, som havde spillet to gode kampe mod dem i Champions League, og havde spillet en fin sæson i, i Danmark, hvor vi blev to år i, i uh, topfinalen mod, eller finalen mod FCK. men egentlig også uh, havde en fin sæson i Champions League, slog nogle af de, og drillede nogle af de lidt store hold uh, rundt omkring, men, men så heller ikke mere end det. Og, og som der blev sagt, altså, det har altid været rigtig fedt uh, som ung spiller at spille i GOG. Da, da man i en forholdsvis tidlig alder fik muligheden for at vise, hvor dygtig man er. Det er altid kendetegnet GGG, og gør det jo stadigvæk, når man ser på deres hold nu. Ikke? Det kan godt være, at de ikke er tilbage i Champions League og alle de der ting, men, men der er stadigvæk ekstremt mange dygtige håndboldspillere, som bliver udviklet der, og som kommer op på, på, på første hold og i meget tidlig alder for debut. Så det var klart, at det var et stort spring at komme fra, du ved, øh, lille øh, Gudme, øh, eller at bo i Svendborg, og alle de der ting, til i pludselig at bo i en kæmpe by, og man kan sige, at der var også et andet pres, altså, der var et pres om, at man, man skulle vinde mesterskab, og man skulle gerne, øh, man snakkede også Champions League, og alle de der ting, og, og gå fra at være en klub i Danmark, øh, i GOG, jamen, der var helt sikkert også et pres med, at man, gerne vil vinde det danske mesterskab og så videre, men for eksempel en forskel er i Danmark, der spiller med en slutspil, kontra øh, i Spanien, jamen, der er det jo bare ærgerligt, når man taber onsdag aften i Antiquetta, eller hvor man nu spiller, øh, så der er pres på i hele tiden, og øh, om det er onsdag aften eller søndag aften, eller hvad det nu er, jamen, øh, så skal man levere varen hver eneste gang, og og ja, det, det, det var der selvfølgelig væsentligt anderledes. Altså i GOG, i, øh, i Gudma og Svendborg osv., der havde jeg en masse venner tæt på mig og alle de der ting. Lige pludselig så skulle man ud og stå på egen ben og bo for sig selv, lave mad og alle de der ting. Um, og men var det også rigtig en lærende proces, ikke? Jo, men jeg tænker det med det her med, at du kommer du kommer derned sådan lidt palle alene i verden og skal have dit de eget sted at bo og... Ja, pludselig jeg venner skåret fra, og, og, og, og hvad, sidder man ikke der, og så pludselig kan få sådan en følelse af, shit mand, hvad laver jeg her? Det er godt være, at jeg sidder i Barcelona, og vejret og klimaet er skønt, og alle mulige ting, og så er det eksotisk. Men blev du jo nogensinde ramt af sådan en, en hjemmevig, eller sådan en overvældet følelse af, at sådan, hvad har jeg egentlig hvad har gjort? Eller kom alle vennerne bare ned til Barca, fordi der var længere, <laughs> <laughs> længere tid sol? Ja, det, altså, det er da klart, at, at der, altså, der var selvfølgelig nogle dage, øh, som var en lille smule tungere end andre. Det er klart, øh, når man er væk fra familie, venner og alle de der ting, men som Miklas også sagde, altså, det går gode ven, man bor et sted som Barcelona, der også, at, øh, der er ret mange, der gerne vil besøge dig, så øh, jeg havde rigtig, rigtig ofte besøg af familie, eller venner, eller alt muligt andet. Øh, Udover det, spillede jeg med nogle andre danskere selvfølgelig også, men men det tror jeg også var en anderledes ting, når man kommer ud. Og det hele bliver en lille smule mere professionelt. Altså man må vant til det jo kirurgi, hvor man havde alle sine i øh, mange andre i, i holdkammerater, som var cirka på ens egen alder, hvor man lavede en masse ting socialt. I mere, der kom man ned til selvfølgelig var der også nogle andre unge, men for det første i starten, jamen, så talte vi nok ikke helt samme sprog. Det var ikke alle, der var superskræt på det engelske. Jeg var ikke genial til spansk til at starte med. Så der var der selvfølgelig en lille barriere og og udover det, altså, så, så, så tror jeg også bare, at lidt ligesom mig selv nu, jamen, så er der mange af de andre, der havde børn og, og så osv., som de skulle hjem til, øh, og derfor måske ikke havde den samme tid og fritid, som jeg havde til at, til, at, til at lave det ene og det andet og det tredje, som jeg var vant til hjemmefra. Øh, og så var der også en stor forskel på kulturen. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo klart, at når man tager et helt andet sted hen, et andet land, jamen, så er man måske en lille smule forskellig osv., og så tror jeg helt sikkert også, at ved, øh, i hvert fald har jeg kunnet mærke, at der var større forskel på at, at skifte for eksempel til Paris, fra Danmark til Paris, som, som verdens bedste og øh, Kåre og øh, alle de der ting. Der var en, måske en anden respekt omkring ens person. Og det var lidt nemmere at komme ind i de forskellige ting, og jeg tror også, at jeg var mere åben over for øh, forskellige ting. Øh, jamen jeg, havde, jeg tror, jeg havde lært en masse af at være ude en gang Øh, øh, hvilke fejl jeg måske ikke skulle lave igen. Øh, efter Barcelona her, så, så tager du så hjem til AGK, altså projektet i Danmark. Øh, hvordan kan det være, at det, øh, at det tiltaler dig at skulle tilbage, når man nu har været eller er i Barcelona og så videre? Hvad var det ved AGK, der, der fik dig til at tage flyveren tilbage? Klubben har købt en anden mensterbak, som var rigtig, rigtig dygtig. Øh, som gjorde, at det nok ville svært for mig at og udviklede mig så meget, som jeg gerne ville. Så tror jeg også, at jeg har brug for tid til at, at få trænet, hvad skal man sige, i styrkelokalet. Jeg mangler noget fysik, udover det, hvis jeg gerne vil dække op. Det gør jeg så ikke så meget mere, men det gjorde jeg på daværende tidspunkt, og vil gerne blive bedre til det. Jamen, jamen, så krævede det også, at jeg kom hjem til Danmark, for i en klub som Barcelona, jamen, så var der ikke rigtig tid til og, og, og give mig de minutter eller de kunne i hvert fald ikke love mig de minutter i forsvaret så i min verden gav det rigtig, rigtig god mening at komme hjem og være en del af, af AG København og det var også en, en fantastisk det var der ikke nogen tvivl om det var en rigtig, rigtig god gruppe der var en god blanding af, af hvad skal man sige, ældre, rutinerede og, og yngre kræfter, som ville fremad og i det hele taget en super dynamik i den trup der og når du siger det her med, at du også gerne vil dække op, og sådan, skal det så forstås på den måde, at du egentlig vil være på banen så, så meget som så muligt? Ja, det tænker jeg. Lidt ligesom så mange andre. <laughs> øh, men det var klart, at, at det var en ting, de ikke kunne love mig. Øh, hvorimod i Danmark, men som sagt, for det første havde vi et rigtig, rigtig godt hold. Konkurrence dygtigt hold på start, og udover det, jamen, øh, så spiller man også fuldspil og så videre, så øh, det var ligesom blevet lovet, at, at det var i begge ender af, af, af banen, øh, jeg ville blive brugt. Og hvis vi nu kigger sådan, ud over din, sådan helt bredt ud over din karriere, er der så øh, et eller andet øjeblik, hvor du, hvor, hvor du tænker, det her det er fandme for vildt? Og jeg tænker ikke, at det er, at der er i vinder VM eller der er i vinder OL... Det, det, det kan vi godt snakke om senere, men, men du ved, sådan en eller anden en vild oplevelse, hvor man bagefter står og tænker, hvad fanden skete der lige der? Altså, taget faldt ned, eller sådan, at der, der var et eller andet, øh, som bare var helt vildt, og underligt, og mærkeligt, og øh, ja, magværdigt. Forskellen på dansk og spansk øh, kultur dagen før kamp. <laughs> Nej, jeg ved ikke, om der er blevet sådan en vild ting, om, jeg ved, øh, altså jeg tror... I starten der. Der må været noget i en af de der sløje spanske haller Ja, men altså, der har jo været sådan noget med, der er fugle, der er fløjet rundt ind i halen og sådan noget, ikke? men altså, det kan jo ikke komme bag på en efter. Altså, nu er jeg selv, at vi spillede VM i Egypten, altså, så var der jo, jo lort midt på banen, og nogle gange så, så man også lidt af der ikke? Du ved, altså, hvor man tænker slet, hvad fanden foregår der, altså? Øh. Pivokold, ikke? Vi havde Vi havde en sommerfuld her mod Renekker. <laughs> det, det, det havde vi faktisk også med her forleden dag. Det havde vi også her mod en anden forleden dag. Det var meget hyggeligt. Men et eller andet helt vildt, altså. Jeg kan huske, jeg kan huske i starten der, eller også noget af min tid der i Barcelona. Det var en af de ting, jeg sådan lidt fortrød af i dag. Det var, at du ved, jeg ville gerne, hvis jeg skulle sige noget, skulle det gerne være grammatisk korrekt. Og du klassiker klassikeren, der man sidder, og man føler med i samtalen, og der bliver sagt lidt sjovt ting frem og tilbage, og jeg har en vild god joke, og tænker, -den, -den, -den, den brygger jeg lige lidt på, og vi i hovedet, og får oversat, og det snor lige min spanske, og jeg er jeg, jeg, jeg forkommet med min joke, og sådan noget, alle venner sig bare, og man kigger på mig som om, jeg er en kæmpe weirdo, og du ved, jeg gik helt sådan, så er det bare taget mig så lang tid, om um, at, at komme frem til, hvordan det skulle siges, og hvordan det lige skulle formuleres, så de kommer sådan fem minutter videre i samtalen, så han sidder lidt og kigger hen på ham derude, begynder sådan lidt at grine. De ved ikke helt, om de griner eller griner, og tænker, altså, vi er ikke helt heldige med ham, nogen dansker derovre. Og det var, det var måske en af de der fejl, jeg lavede, synes jeg selv, i starten, da jeg der noget. Det var, at jeg måske ikke var, jeg ved ikke om moden nok, eller turde springe ud i, bare at lave de der fejl, som for eksempel, da jeg kom til Paris, jamen, der, der, der lærte jeg bare sproget. De hjalp måske også det, jeg kunne i spanske forvejen, men jeg lærte bare ved, ved at springe ud i det, og lave de fejl, som der skal laves. Øh, øh, det var jeg måske lidt ævlig over, i forhold til i hvert fald i, i, i Barcelona. Ikke? Og det tog mig lidt længere tid at lære spansk, på grund af, at øh, jeg måske gerne ville, du ved, øh, komme med de der perfekte sætninger fra starten af. Det er måske en altså naivet. Ej, det, er også det, det kender jeg også alt for godt. Eller det kan jeg også godt huske fra mit første år i Tyskland, hvor man også sidder og tænker, at nu skal jeg lige byde ind med noget. Og så er de, så er de kommet videre. <laughs> ja, altså alle Den der akrede stemning, hvor man, altså, ja, man vil gerne lige... Okay, kan, kan, kan, kan, kan jeg lige forsvinde i, i, i lige 15 sekunder, og så kommer jeg tilbage. <laughs> øh, men det noget vildt, der er sket. Ej, jeg vil sige, det var rimelig vildt en gang. Det var, det var i gamle dage, der. Øh, jeg tror, jeg var 17 øh, i GOG. Jeg sad, jeg sad ofte på bænken der, og så spillede jeg øh, ja, lørdag med, med, med Liga-holdet, og hvis jeg kom ind, så var det mega fedt, men stadigvæk så skulle man tage ud og spille søndag med, med anden divisionsholdet, for, for at få den kamptræning, det nu krævede. Men øh, der var vi stedet på europacop 2 og skulle spille mod. Jeg tror, øh, at ja, jeg skal ikke huske, øh, hvem fandt det præcist var. Men det har vel været... Der har vel været opkring sådan noget Sunny Beach eller sådan noget. <laughs> Men der spiller vi mod et hold, og jeg tror aldrig i mit liv, jeg er blevet set et hold, i det her tilfælde mit eget hold, blive snydt så meget, og blive bortdømt så voldsomt, som det var. Og det var helt forrygende, fordi det var den gang, hvor der var sådan noget banket efter. <laughs> <Yes>. <laughs> og påmærker, så ser jeg efter, altså i, altså i, i anden i den der kamp der, så det er jo sådan noget med at hoppe en meter fra stregen alligevel for dem, der overtrådte, og et, et skridt eller to år, så skridt. Og, altså der blev gjort alt, ingen kontakt, strafkast til dem, alle de der ting. Jeg tror endda på, på hjemmebane, tror jeg, vi vinder med sådan noget 15-16 mål og spiller en halv dårlig kamp. Øh, men nu ved, efter kampen, hvor dommerne de bliver behandlet rigtig, rigtig pænt, øh, og øh, der er banket og hele muligheden, og det var en syret oplevelse at se, hvordan øh, der lige blev taget hånd om dommerne efter og, og alle de der ting. Det var dengang, der ikke var, hvad hedder sådan noget, øh, tv på nogle af de der kampe, man spillede ude. Øh, Wonder why. <laughs> øh, men... Øh, det ser man ikke helt så meget af i dag, da alt jo nærmest er på tv, så det er måske en lille smule sværere at kontrollere de der ting. Men, uh, det, det, det synes jeg var en rimelig vild oplevelse, det at sidde sådan 17 år, og bare se, hvordan I mener øjnene uh, lignede, at, uh, at der blev snydt godt og grundigt. Uh, I tabte altså? Ja, vi tabte, men uh, <laughs> det, var, det, var, det var helt vanvittigt, altså det var helt vildt. <laughs> så hoppede I Sunny Beach bagefter. Det melder historien ikke, var. Nej, okay. <laughs> Nå, men øh, nu vi er vi ved det, Mikkel, ikke? Det her med at tabe. Altså, øh, du er jo blevet udnævnt i den her podcast. Nej, det er han ikke. Han er ikke blevet udnævnt. Ikke udnævnt, nej, nej, men benævnt så. Ja. Altså, som, øh, som værende øh, den dårligste taber. Og du skal nok få lov at svare igen. Du skal nok også få lov at vælge... Altså, du skal nok få lov at pege på en, du mener, er den dårligste taber du nogensinde har spillet sammen med. Men øh, jeg vil sige, der er flere, der har peget på sig selv også, men mange har peget på dig. Øh... Hvem tror du, Svan har han fornævnt? Har han egentlig nævnt dig? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, han har fornævnt sig selv. Jeg vil bare øh, tro, at du vil sige, at han øh, vil sige sig selv. Hvorfor, hvorfor vil han sige? Ja, okay, Svan har også noget, men det er mere, det er mere fodbold. Jo. Han er temperament. Ja, det er ret det er nok. Det er, ret, det, er nok. Jamen, det er der også temperament. Jamen, dit de er jo heller ikke på håndbolddelen. Ja, ah, håndbold, kan jeg også hisse mig op over. Det er jo med alt andet end håndbold. <laughs> der er mere... Ja. Ja, ja det kan du. Og jeg kan huske, at Svagen håner faktisk lidt, fordi han øh, har slået dig i... Hvad hedder sådan noget? Sømslægning? <laughs> Jamen, det kan jeg ikke hisse op. Det kan simpelthen <laughs> ikke op. Det, det, det, det, det lod jeg ham også gøre. Altså, det var jeg slet ikke... En, altså, det var sådan en dag... Øh, mega kold i en lagerhal, hvor vi har stået og ventet i 100 år, og... Øh, det hører jeg i lige glemt og fortælle os, at vi skulle have jakker med, så vi står i et kamptøj ude i en eller anden mega kolde halv ved Bygma, og skal slå søm om at vinde et eller andet, ja, lad mig sige det sådan, der var jeg mere rasende over, at vi ingenting havde fået at vide, fordi jeg tror, at skulle vi ikke spille en landskamp en dag eller to efter? Ja, højst sandsynligt, ellers var vi jo ikke samlet. Og der må jeg indrømme, der var, jeg ikke meget, der var der ikke meget kampgejst eller vilje fra min side, der skulle det bare overstås hurtigt, så vil du være svært? Den må du meget gerne vinde, og du må være meget stolt over, at du <laughs> Men det, det tyder måske også på, at han, han, han vinder utrolig lidt over mig, hvis det er sådan noget, der, han refererer til. Ja, men jeg tror, det er det eneste, han har på dig måske. Hvad har du ellers dystet med ham i? Ja, det ved jeg ikke. Uh... Men så får uh, tenniskamp, så meget kan jeg sige. Med mig? Ja. I ikke, ikke rigtig tennis, men... <laughs> Arh, det fandme også uheldigt. en kæmpe <laughs> svinestreg. Kæmpe svinestreg. <laughs> vi bliver nødt til at have den fra din, fra din side også, fordi nu har vi hørt den øh, fra, fra andres side. Så, så vi bliver nødt til at høre, øh, hvad, hvad det er, der sker med, med dine Den ja, Dengang vi spillede i AG, så havde vi, øh, så vi meget med bus. Og der havde vi så en Playstation med et rimelig stort fjernsyn og så videre foran, som normalt faktisk... Øh, var, hvad skal man sige... Niklas Ekberg og så der spillede, og så på turen hjem, så er nogle af os andre, der joinedede lidt. Og... Men, men du ved, øh, super arrangement og hyggeligt, der gjorde jo, at bussturene blev kortere. Her der, skulle vi så til Sverige og spille. Øh, det må have været Champions League. Det har nok været sådan noget... Det har nok allerede været knald eller fald. Det har nok været sådan noget øh, 16. eller del final. Nu kan jeg ikke huske, hvad konceptet var dengang... De skifter jo, de ændrer jo hele tiden, hvordan der vil Men øhm, der er vi Peter Henriksen på kassen. Øh, en tid, for, fordi vi har en skade på målet videre. Og jeg ved ikke, hvordan jeg kommer til at spille et eller andet åndssvagt tennisspil mod Peter, men han er pivillendig. Øh, jeg er heller ikke god, men Peter er elendig. Øh, så er vi holder vi ind et sted, og der er god stemning. Og sådan noget. Jeg har det fedt, fordi jeg ydende Peter, og fordi han er pivillendig jo. Øh, og jeg har det mega godt, jeg kan godt lide vinde Jeg har også godt set, at Mads ikke har spillet inden, og de er jo kæmpe nørd ja, ja. Altså alt fra FIFA til det der tennisspil og til alt muligt andet. Øh, vi sætter os så ind igen, og vi begynder at spille lige pludselig. så er Peter bare helt vanvittigt. Altså han hjerner var rundt på banen, og jeg, altså, jeg kan slet ikke forstå det. Altså, og, og til og med sidder Lars Jørgensen. Æ, og stykker kugler hele tiden, du ved, og jeg og siger, wow, han kører da godt, når han går på banen nu, og wow, højre og venstre, nævner de, noget, og sådan noget, Det viser sig så, at øh, menser den hund, han har taget joystikket, <laughs> og sidder og kører mig på røver og halv Og jeg tror jo, jeg tror ikke engang, de siger det til mig i bussen, men jeg sidder over og hisser mig om, fordi jeg kan slet ikke forstå at jeg kan tabe til Henriksen, fordi han var simpelthen så dårlig. Men øh, det sidder jo sådan noget, Hendriksen sidder og siger, wow, så kommer den venstre, og så når masse lige og det over og sådan noget. Altså, jeg får en fuld af, af, af, af den anden verden, og, og jeg altså, er helt op i det røde felt, da vi kommer frem øh, til... Til kamp. <laughs> til, nej, nej, til hotellet, tror jeg. Det er dagen inden, heldigvis. Øh, men ja, det var ikke heldigt. Jeg kan ikke huske, der går noget tid, tror jeg, før de fortæller mig, at det var Menser der spiller. men jeg tror, mentoren, han siger, at de holder den en måneds tid. Jamen, jeg tror, der går sådan en lang tid, jeg tænkte ikke så meget over det. Jeg var bare sådan, nej, ja, okay. <laughs> men altså, du ved... Det brænder indvendigt. Jeg var simpelthen så rarsende over, at jeg kunne være så dårlig, men altså... Så spillede vi lidt Call of Duty, og så ydmydede jeg, og så var det jo fint nok igen. <laughs> så kom det ja, det er godt. Ja, ja, så var det jo fint nok, så var det jo fint nok, ja. Altså, øh, man, hvis vi så tager det her over til, til, til håndbold, øh, kampe. I jo meget, man kan sige, når, lige når I bliver fanget efter en kamp, øh, hvor det måske har været svært, det måske ikke har gået så godt, så, øh, er jo, så, så er det jo meget tydeligt nogle gange, at I er skuffet, I er frustrerede. Mikkel, du siger selv, eller Niklas, du siger det her med, at det, det brænder indvendigt, og, og Mikkel, du siger, det er sådan, man er sådan, sådan hele øh, fyldt med aggressioner, på en eller anden måde. Kan man også være det efter en kamp, og, og hvordan kommer man så videre til, til næste kamp? Ja, skal kan man da det. Hvis man ikke var er der, så tror jeg, at man skal finde noget andet at lave uh... Men det er klart, det nytter jo ikke, det, det, det nytter jo ikke noget især, når man er sted til en slutrunde, at det, at det bliver ikke kroppen i for lang tid. Uh, slet ikke til, til, til slutrunder, hvor man nogle gange kun har uh, små 24 timer, jamen så skal man i gang igen. Uh, så handler det jo om at få det parkeret et helt andet sted hen, og forhåbentlig komme videre, og, og, og gøre det endnu bedre næste kamp. Så forhåbentlig kan man da på en eller anden måde bruge det som benzin til, til, til, til at spille bedre. Om det så er fordi, at man er rensende over sin egen præstation, øh, på en eller anden måde, at man mener, at man kunne bidrage med mere, øh, eller om det er, fordi man har tabt. Øh, det, det, det, det er på en eller anden måde øh, lige fedt, det handler om hele tiden, at komme videre i teksten, synes jeg. Øh, og, og der kan man vente om og sige, der er det sgu ret fedt, når man er både øh, ja, i vores begge tilfælde, at når vi til slutrunder hjemme, så har man haft en skidt kamp, øh, både personligt, men også måske som hold, Jamen, så det er det jo fedt, at der kommer en kamp så tæt på, hvor man kan bevise sig selv på ny. På ny ikke. Øh, egentlig er det samme på klubhold, og øh, det ved også at det samme for Niklas. Altså, der spiller vi jo mere eller mindre øh, onsdag øh, eller torsdag, og, og, og lørdag og søndag, og har man en skidt kamp i ny som alle vil have, jamen, så er der heldigvis kort tid til, at man kan, kan, kan, kan vise øh, hvad skal man sige, omverdenen og sin holdkammerater, at man er bedre end øh, jamen, sin sidste kamp. Det mener jeg også, at du har, har snakket om flere gange, Niklas, det der med, at den, den bedste måde at komme over det på, det er sådan set bare at komme på banen igen, og så få, få spillet det ud af kroppen. Mm. Ja, ingen tvivl. Vi snakkede... Så altså, er det også hjulpet lidt at få børn, tror jeg. Ja, ja på hvilken måde? <laughs> altså på en eller anden måde... Øh, jo, men... De er forholdsvis ligeglade, om man har vundet eller tabt, mere eller mindre. Uh, og stop. Ja, endnu. Ja, i <laughs> Jeg minder heldigvis unge, at øh, de stadigvæk ikke helt er med på, hvad der mm. foregår. <clears throat> men nej, øh, de er ellers lige meget hvad, om man har vundet eller tabt, mm. og, og det er nu ret befriende at stoppe, og det har da i hvert fald hjulpet, ved at gøre det lidt, lidt lettere nogle gange, og, øh, for mig, og, hvad skal man sige, at tabe, ikke? Derfor har øh, man sagt, at, at jeg accepterer at tabe, og, og synes det er okay og de der ting, øh, men, men, men det har da gjort, hvad skal man sige, perioden, øh, hvor jeg er gået med det i øh, Øh, korter. Mm. Hvis man kan sige det sådan, det tror jeg også, du kan ikke gengældende til, at... Helt sikkert. De kommer jo utrolig hurtigt videre. Øh, også hvis man har et skænderi, er de jo også øh, forholdsvis hurtigt videre, og har glemt det. Øh, og det er det samme med... Altså, Pelle, han fanger jo godt, om vi taber eller vinder. Men når der så er gået fem minutter, så øh, finder han jo på noget andet. Øh, og så kommer han jo også selv videre. Så det, det er altid dejligt. Vi, vi snakkede med, eller Niklas har, har, har fortalt om det i forhold til at bruge noget sportscoach, coach og Lasse snakkede også om, at han selv har brugt det, og har også selv uddannet sig i den retning der. Er det, har du gjort brug af, af det på noget tidspunkt i, i din karriere? Man kan sige, på landsholdet tror jeg, at vi har sådan rent fælles også gjort brug af det og som hold i det, vi havde nogle, hvad skal man sige, udfordringer i forhold til at præstere under nogle Uh, ja, på nogle tidspunkter, hvor vi gerne ville være bedre uh, som hold. Og jamen, der satte vi os ned sammen med en, som er rigtig dygtig, og gav nogle redskaber som hold, i hvert fald til uh, at nå de mål, som vi gerne vil nå. Uh, nogle af dem vi nåede, vi vil selvfølgelig gerne blive ved med at blive endnu bedre som hold, og blive ved med at bibeholde den der motivation til at ville vinde hver evigenste gang. Uh, så på den måde synes jeg, at det har været rigtig interessant. Uh, uh, jeg tror også, jeg snakker med lidt. Uh, mennesker både øh, af, fra Team Danmark og alle de der, øh, hvad skal man sige, øh, fantastiske muligheder, vi har som et et øh, at man kan række ud efter mennesker øh, i perioder, hvor man eller øh, hvis man har nogle ting, man, man, man øh, går rundt med, som man måske gerne ud med at tale med, med dem om, øh, jamen så kan man ringe der og og have en god snak og eventuelt få dem ned til en ovenkøbet. Jeg tror I helt sikkert også her at vi kører brug af at de muligheder vi har i forhold til at forberede en på hvad skal man sige karrieren efterhånden for, ja. fordi der venter der selvfølgelig også et der et helt nyt kapitel, som hvor man ikke rigtig ved hvad man går ind til. Er der så perioder hvor du har gået og fornemmet, at det her har skulle været en lidt mere øh, mørk-sort periode på håndboldsiden. Øh, altså Hvor du ikke rigtig har fornemmet, at det har kørt så godt. Det er jo ikke sikkert, at det er noget, at vi andre har lagt mærke til, men det kan være, at der har været nogle... Hvis du sådan kigger over din, hele din karriere, i hvert fald din professionelle karriere, er der, er der sådan nogle steder, hvor kunne ligesom er dykket? Det tror jeg, der er faktisk alle sammen. Øh, hmm. Selvfølgelig er der nogle tidspunkter, hvor man spiller bedre end andre. Øh, der har også været nogle slutrunder, hvor jeg har spillet bedre end, øh, end andre, hvor jeg måske ikke har lykkes med de ting, som jeg skulle være lykkes med. Det kan der jo være mange forklaringer på. Øh, øh, men i ny så handler det jo ikke så meget om det, når det går dårligt. Det handler jo om, hvordan man rejser sig igen, synes jeg. Øh, handler om, hvordan man kommer videre derfra, fordi som jeg sagde tidligere, lige meget hvem man er, så kan man have en dårlig dag. Mm. Man ser, at de bedste af de bedste inden for jamen lige meget, hvilken sportsgren det er, jamen, man kan, eller ja, lige meget, hvad man egentlig laver i verden, jamen så har vi vel alle sammen nogle gange en dårlig dag, og jeg synes mere, at det handler om, hvordan man reagerer ud fra det. Mm, vil du egentlig have, hvis du vil have lavet noget om, vil du så have brugt en mental coach på et tidligere tidspunkt, end du måske har gjort? Ja, det tror jeg godt, jeg kunne have fundet på. Uh, det tror jeg godt, kunne have været interessant nok, uh, i forhold til måske at få nogle redskaber i forhold til det ene, og det andet og det tredje. Øh, både på, men også uden for ben. Altså, jeg tror helt sikkert gerne, at, at jeg i en yngre alder ville have været bedre til at slippe øh, hvad skal man sige, nogle af de dårlige kampe, eller de nederlag, som man godt kunne gå rundt med i noget tid. Ikke? Øh, øh, ja, altså, det, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, tror, jeg tror helt sikkert, at øh, at, at det er en god ting, og jeg tror også, jeg på en eller anden måde, er jeg måske også lidt ærgerlig over os, som landshånd, at vi ikke fik gjort sådan noget, noget før, på en eller anden måde, satte sig ned og snakke om ting, som måske kunne have hjulpet os i en finale eller to, men det er altid lidt at kigge tilbage, og være bagklod Ja, ja, ja, Men det kan man jo så også tage med øh, ind i fremtiden. Og er det, er det så noget, som du mener, det, det er noget, som I har gjort nu, eller kan gøre brug af i fremtiden? Eller hvor, hvor mener du, at så er henne på, på de parametre nu så? Det tænker jeg ikke er et øh, overstået kapitel. Tværtimod, det er altid dejligt at og, hvad skal man sige, kunne gribe ud efter hjælp, hvis man har brug for det. Og Nej, det er der setup jamen, så er der nogle mennesker, som prøver at hjælpe en med at præstere på bedst vis Om det så er individuelt, eller om det er som hold, det er jo en, faktisk en ret unik mulighed, man har. Men jeg tror helt sikkert også, at i og med, at ja, de unge de bliver ældre, og de, øh, der kommer nogle nye unge med, øh, så tror jeg altid, at der, der kan være behov for at, ligesom at, at ruske lidt op i det, eller få mindet... Øh, de helt nye om, øh, hvad det egentlig går ud på øh, Og dem, som var unge før Er nu blevet gamle øh, Så har de fået nogle andre roller Så på den måde, så, så tror jeg aldrig, det bliver Ja det, Der er altid brug for det, tænker jeg Du er jo øh, ja, Nu er du kommet i 30'erne, du har fået to børn Du har boet i Barcelona, København Paris. <laughs> you name it. Øhm, hvad, hvordan ser du din egen rolle på landsholdet nu? Øh, kvæg, at du er en af de ældre, øh, har været med i mange år, har været kåret til verdens bedste håndboldspiller. Der må jo være noget, fordi, der kan jo være noget i hvert fald for de yngre, der kommer på holdet, pludselig står de og spiller sammen med Mikkel Hansen. Og nu siger jeg det jo bare sådan, for, fordi du er jo et menneske ligesom alle os andre, men du har jo også en vis status inden for håndboldverdenen. Er det noget, du er bevidst om, at du nu er den ældre, og du har den, øh, de meritter, du har i forhold til øh, at tage imod nye, øh, eller være sådan forbillede for, for nogle nye? Ja, men ingen tvivl. Altså, igen, altså, øh, jo ældre man bliver, jo større en rolle man får, øh, jo mere øh, Øh, jo større en rolle du får, så synes jeg også, at øh, jo mere skal der arbejdes med mange af de andre øh, på holdet. Øh, hjælp de især, som Niklas snakker om tidligere. Det er klart, at Niklas anfører. <coughs> så det er selvfølgelig klart, at det er en stor del af, af hans arbejde også. Men, men som du siger, kvad øh, den status jeg også har på holdet og de mange års erfaring, jamen, så giver det helt sig selv, at, at, at jeg selvfølgelig hjælper meget til, Både på og uden for banen, og sørge for, at øh, især øh, de nye og lidt yngre kræfter jamen, de får de bedste hvad skal man sige, redskaber for at kunne præstere til en slutrunde. For, øh, øh, de, de, de, de, de I min verden gi giver det der helt sikkert mening, og jeg håber da også, at det er noget, man kan se, at øh, der er blevet væsentligt bedre, hvor man kan sige, at jeg var yngre, jamen, der passerer måske lidt mere mig selv. Men jo da jeg er blevet, øh, jo blevet jeg er blevet til at tage hånd om, om, om de lidt yngre spillere og, og have en god kommunikation omkring tingene i forhold til, hvordan det var løs. Du siger, du passede dig selv måske lidt mere, da, da, da du var yngre. Øh Tror du på noget tidspunkt, at, at, at, at din succes har, har stået dig lidt til hovedet? Altså, har du været lettet lidt fra jorden øh, i en tidligere alder? Eller hvordan har du, når du kigger tilbage på det, hvordan øh, synes du, dig, du har taktet din succes? Fordi du er altså den mest succesfulde håndboldspiller i Danmark øh, igennem de sidste mange, mange år i hvert fald, ikke? Båh, jeg har jo rigtig vundet James nu, så det kan man ikke rigtig sige. <laughs> så det synes jeg ikke, man kan sige. Øh... Uh, nej, men ja, ja, ja, det synes jeg faktisk ikke altså jeg synes også, jeg har altid haft en, en masse gode mennesker omkring mig uh, til <coughs> hvad skal man sige, hvis det var på vej til at stikke helt af jamen, så fik man lidt rap over nælderne, og så var man på vej ned igen men, men uh, jeg tror altid jeg har haft meget fokus på uh, uh, at, at præstere på, på bedst mulig uh, vis selv <tryk> ikke måde sagt, at øh, jeg synes, at jeg er en egoistisk håndboldspiller, at jeg ikke prøver at involvere de andre meget i forhold til mit spil. Øh, så jeg sørger for, at, øh, at, at, at, at vi er godt med hele vejen rundt. Sådan, så jeg sørger for at sætte andre op. Men, men jeg har nok altid været meget fokuseret på, øh, jamen, hvad jeg har haft af behov for ligesom at, at levere på et højt niveau, og måske ikke altid øh, koncentreret mig vildt meget om og inkludere øh, mange af de andre, så videre, i forhold til nogle ting. Og det synes jeg i hvert fald, er nogle af de ting, som jeg arbejder lidt med, øh, i hvilket jeg er blevet, at, at, at, øh, at det har givet meget god mening, at jeg har været en af dem, der ligesom skulle have taget nogle af de, hvad skal man sige, det yndlingsfuldere i mine vinger, og, og være med til forhåbentlig at gøre dem til nogle bedre håndboldspillere. Både på, men også uden for banen i forhold til, jamen, hvordan præsterer man bedst muligt, når man er afsted til en VM eller EM, eller overhedsudrunde, og alle de der ting. Altså, man kan i hvert fald sige, at det er afsnit, hvor Gissel er med, der fortæller han, hvor, hvor glad han er for at spille sammen med dig, fordi han også siger, at det er jo dig, der gør ham så meget bedre. Og det har han virkelig kunne mærke med sin entré på landsholdet, så der er i hvert fald en gave den vej der. Og det får mig til at tænke, Øh, sådan ned i, sådan lidt, lidt mere ned i, i spillet, hvis man, hvis man kan gå lidt den vej der. Øh, hvor meget. Jeg ved selvfølgelig, I træner selvfølgelig nogle ting, og der er nogle, øh, nogle mønstre og så videre. Og, og sådan, men, men hvor meget siger du til din medspillere, jeg vil gerne spille sådan, eller prøve at gøre sådan, eller prøve at gøre sådan. Er det noget, du gør meget detaljeret? Eller holder I jer mere til? Sådan, nu tænker jeg på landsholdet. Jamen, nu skal vi sætte det her spil op, så det er det, vi kører. Han er en god, fornuftig ung fyr, ham giver det. Han, <laughs> han turde ikke sige, han. Nej. Øh, nej, jeg skulle til at sige. Det er, det er nok en meget god kombination af, hvad, Nicola, øh, hvad Nicola, han føler, der fungerer. Øh, ja, men det er klart, at, at øh, det skal selvfølgelig fungere for os alle sammen. Uh, og det skal uh, uh, det er jo en lille smule anderledes når man, når, når man har et land, så kan man sige, fordi der kan man jo ikke bare uh, hente ham, ham og ham og så passer det ind i den måde du spiller håndbold på uh, der skal man jo ligesom finde en eller anden uh, en ting der både fungerer for træneren, men også spillerne og, og på den måde løse tingene uh, jamen lidt ligesom uh, at det fungerer med målmændene med at uh, jeg tror også, vi har generelt set en genplan for, hvordan vi gerne vil have hvad skal man sige, modstandernes hold angriber, hvor de skyder fra, hvor vi gerne vil, hvor vi ved, at Niklas er bedst, og Niklas, Kevin, Emil og ikke er bedst. Så, så, så har vi jo det samme rent angrebsmæssigt og også sidder selvfølgelig og analyserer modstandere i forhold til, hvor de er stærke og hvor de er svage, og så prøver vi at spille ud fra det og vores egen kompetence. Ja, så det er altså en, en god kombination. Ja, det er en god kombination, jeg siger. Altså, hvad vi, altså, man skal jo også holde fast i, hvad vi er dygtige som hold, eller hvad vi er dygtige til som hold, øh, og, og stole på vores egne evner i forhold til øh, at vi er et rigtig, rigtig godt spillende hold. Men om men, jamen, så det, når man spiller i hvert fald de store kampe, så handler det jo også om, hvad skal man sige de små detaljer. Øh, hvis man lige kan justere lidt hist og pisse, så kan det være, at man lige kan få et ekstra mål der, og en ekstra redning eller to der, og det, det, det, giver, selvfølgelig, det giver selvfølgelig noget øh, i systemet. Som du selv siger, så er det Niklas, der anfører, øh, men det er jo oftest dig, som alligevel tager et, et stort ansvar øh, i sådan tilspidsede situationer, eller det forventes i hvert fald ofte, at det er dig, der skal tage et ansvar. Du skyder også øh, straffekast. Hvordan har du det med at være den, som øjnene hviler på i, øhm, i de her tilspidsede situationer? Jeg har det en film af. Jeg tror også, jeg er rimelig klar med, at... Øh, jamen, enten så går den jo ind, eller så går den ikke ind. Så på en eller anden måde... Kommer der tre spillere frem til ham? Ja, ja, så kan jeg jo forhåbentlig spille videre, så har vi så dygtige spillere. Men omvendt vil jeg sige, at når man spiller på det danske land, så er det fantastisk. Så har vi sgu mange, der kan til de der ting. Men, men jeg tror altid, at jeg gerne har vil opsøge de situationer, og gerne har vil øh, sættes i de situationer, hvor jeg gerne skulle have en afgørende rolle øh, i forhold til, om det så er, om jeg skal skyde selv, eller om det, det er at skulle se, om jeg kan spille en anden fri på en eller anden måde. Øh, det, det gør mig faktisk ikke det store, men, øh, men det er altid interesseret mig at, at, at, at være en del af det, når, når det skal afgøres, det der hvad så har været det fedeste mål, eller vigtigste mål, du har lavet? Begge to. Både fedeste og vigtigste. <laughs> jeg kan heller ikke komme på det med så mange, du har lavet jo. <laughs> <laughs> <laughs> ah, <laughs> men altså, det, det, det vildeste mål, det må nok det var ikke særlig vigtigt, jo ja, det, det var ikke, det man nok være mod så. Rusland, ikke? Altså, ja, ja, ja, den har jeg lige glemt. Ja, det må være det vildeste, fordi ja, det var jo Altså, jeg har jo trænet det mange gange og jeg noget, man går ind en gang med dem, men altså, er det aldrig min lilleste fantasi, jeg regner med den igen. Ikke foran... Øh... Nej, ikke foran et par store... Nej, lige præcis. Så det må nok være sådan det lilleste, men altså det vigtigste, det var jeg sgu ikke... Det kan måske have været nogen af dem i Serbien, den allerførste titel, der vi valgte øh, med, med landshold, hvor der sådan de var på vej tilbage, og der var pres på, og, og fik havde et par vigtige mål, der vi at være overtalt, eller et eller andet, hvor der virkelig kom pres på til sidst, det kunne måske være et eller andet. Fordi det er hop, sådan, hoppskudsfinden. Lige med at sige, to gange hoppskudsfinden, ikke? Nej, <laughs> ja, den, den havde du ikke glædt. Ja, ja, god gamle PSG op. Eller også så kunne det måske være en af de gange der, hvor øh, jeg scorede mod Niklas i Stramhamburg. Det kunne også være en af de gange der. Jeg har altid aldrig stået for mod i Stramhamburg. Apropos i forhold til at hisse op over. Apropos. apropos i forhold til at hisse op omkring, I forhold til at tab, okay. Så kan du da lige prøve at spørge Niklas om, hvordan det gik i Stramhamburg, dengang vi spillede med hinanden. Apropos dårlige taber. Ja, okay. Men hvem er den dårligste taber, du nogensinde spiller med? Eller, Med? Ja. Jamen, nu, du snakker, nu snakker du uden det lige Nej, nej, fordi, så, hvis du nævner mig, så kan jeg sagtens øh, lige forklare den der situation hvordan den virkelig var. Ja, så altså, hvis vi nævner den der strandhåndboldssituation, så, så, så kan man godt tage Niklas ind i den kontekst, okay. at Niklas er måske en af de dårligste tabere, der er i historien. Altså. <laughs> Eller, Men reglerne er strandhåndbold. i strandhåndbold må du ikke som sådan takle, som du må, inde i en håndboldhal. Øh, og jeg ved ikke, hvad de dommer, de havde. Det var nok de samme dommer, som var til Mikkels Robocop-kamp øh, nede i Sunny Beach. Øh, de de, de tillade i hvert fald rigtig meget. Øh, det gik jo begge mig, ja. ja nej, det gør de nemlig ikke. Øh, <laughs> så blev jeg til tilpas mange gange, og så på et tidspunkt ved jeg ikke, hvad han får dømt, men han får i hvert fald dømt mod... Jeg ved ikke, om han bare dømmer skridt, fordi jeg forventer, at han... Jeg smider ikke ud, fordi han takler mig så hårdt, eller et eller andet. Man må jo kun tage tre skridt, jo. Ja, ja. Øhm, men han mig i hvert fald modsat, øh, og Mikkel skal stå så foran mig, han har lige taklet mig hårdt igen. <laughs> øh, jeg, jeg står med bolden, og skal lægge bolden, og jeg er sådan, nej, det kan fandme ikke være rigtigt. Så jeg kaster bolden ud af banen. <laughs> og så bliver jeg selvfølgelig smidt ud. Og det er så også færdigt. Men altså, hold kæft. Jeg synes, det var unfair. Og det er også lidt af det, som Sven også har sagt tidligere. Når der er noget, der er unfair, så er det ikke sjovt. <laughs> jeg ser det jo slet ikke på samme måde. Nej, nej. Men jeg tror også, det er derfor, at jeg, jeg nok aldrig ville have været den helt store markspiller i, i håndbold. Jeg tror ikke, det er... Jeg tror, jeg vil føle mig unfair behandlet rigtig tit. Bare den op tit. på 8. række hver gang, man. der er noget, der går imod en. Nej, det, det har ikke været godt for resten af holdet. At det er sådan et dejligt minde, og det er for mig. Øh, og, ej, det kan jeg altid lige, lige få dig op i det røde Ja, Og det værste er, at jeg når at glemme det lige indtil næste, næste gang, du siger det. Jeg havde et lyst til at glemme det. Hvad ja, roligt, jeg skal nok minde dig om det resten af dit liv. Den her udsendelse den var sponsoreret af Hummel, og husk, man kan gå ind på hummel.dk og bruge koden DUFTEN20, altså D -U -F -T -I med så 20 som altså giver dig 20% rabat på hele Hummel fra i dag og så frem til den 20. januar. Koden den gælder altså ikke i forvejen nedsatte varer. Man kan altså også finde Algis GG12Skoen, som vi snakkede om i starten af udsendelsen. Der vil selvfølgelig også være 20% rabat på den. Følg linket ned i episodebeskrivelsen. Og så glæder vi os rigtig meget til at sende endnu mere duftende harpiks herunder IM-slutrunden. Til vi mødes igen, må I have det rigtig flot, skønt og godt.